Amint elröppenünk az iskola tetejéről, a laboratórium ablakainak fekete elsőtítű függönyei mögött már készülődik a XX. század legnagyobb csodája, rögtön a városka főútja fölött találjuk magunkat. És micsoda szép, szívet lelked gyönyörködtető főút az! Két oldalt jegenyék sorfal áll, mint kivont karddal tisztelgő óriás vitézek serege. A fák között pedig a házak előtt kicsi ágyások bújnak meg, mint tele virággal. Margaréták, dáliák, Hát ilyen magasról az utcai lámpák halvány fényében nem igen látni pontosan. De annyi így is tudható, hogy az eréndváriak igen szeretik az ő városukat, és nem sajnálják kevés szabad órájukat annak csinosításával tölteni. Szeretik a fő utcájukat. De még hogy szeretnék, ha azt is látnák, amit mi innen a magasból földet és időt átröngenező varázsszemünkkel, mert mondjuk az is van nekünk, észreveszünk. Meg ha tudnák azt is, amit mi tudunk mert hogy feltúrtuk a könyvtárt. Szerint vár történelmét megismerni, az utolsó kis följegyzésig. Innen fentről láthatjuk például, hogy éppen az iskola kapuja előtt álló fagyökerei között egy barna agyagkorsó kicsinyfüle rejtőzik. Ki tudja már rajtunk kívül, hogy abban a korsóban egykor vér volt? Ki tudja már, hogy itt az iskola helyén gyújtottak hatalmas tüzet 750 évvel ezelőtt a tatárok? Itt töltek le egy várányt áldozati állatul. Itt csurgatták a vérét egy korsóba. Itt volt mindenki egy korcsot a varázslatosnak tartott italból, hogy ímígyen erővel töltekezve legyőzzék a kutyammagyarokat. És mikor körbejárt a korsó, és mindent megitták, itt vágták a földhöz a cserépedényt, hogy összetörjön, és soha többé senki se ihasson abból, amit a tatár népfiai a szájukkal érintettek. Sárba verte a cserepeket a szágoldó lovak patája, Betemette azokat a nyírségből homokot sodró szél. erporlattak a törmelékek. Csak ez a fül, ez maradt meg itt a jegenyegyökerei között épségbe. De láttunk egy nagyméretű kopott követ is az út másik oldalán, Mátyásék udvarában. Félig a földbe fúródva hevert hátul a kerítés mellett. Ezen szokott Dani diót törni, ha elcsen a kamrából egy zsebre való. Nem tudja a diótörő, ahogy senki sem Zeréndváron, hogy ezt a gránitot egy török minaret alapjának szánták. Messziről hozatta ide Zeréndvár török ura Deribég, hogy Allah dicsőségére minaretből szóljon a hálaének. A köveket magyarok hozták ökrösszekereken. De mikor a törökök oda gyűltek megnézni a szállítmányt, a magyarok óvatosan körbevették őket, aztán előkapták subájuk alá rejtett fegyvereliket, és rárontottak a turbánosokra. Aki élve maradt vala, Isztambulig szalad vala, mint a régi históriás ének mondja. Nem is épült várom, minaret soha, de a kövek itt maradtak. Egy részük a templum halát vastagította, más részüket a földbesülyeztette a történelem. Csak ez az egy itt, a Mátyás család udvarában, ez maradt megint már három évszázad óta, mint tudjuk, diótörési célokra. Bizony perekhetnének a történetek még oldalakon átkút mélyén rejlő mentegombokról, pincék alatt szunnyadó aranypénzekről, meg arról a gyönyörű, háromágú gyertyatartóról, amelyet 1817-ben beöntöttek a kisváros harangjába. Ki tudja már Zerendváron, hogy azzal a gyertyatartóval verte fejbe nemes hertelendi ferenc uram, az éjszaka pókamatit, a híres betyárt, hogy holtam maradt az ablak alatt az árva. Ezek a réges-régi utak, meg a környékük minden faluban és minden városban, Brassótól Bécsig, Belgrádtól Budapestig, és azon is túl, száz meg száz ilyen különös történetet őrző kis törmelékek, tárgyacskák, kacatot őriznek. Kaparjuk csak meg a földet bárhol. Bizonyosan találunk ezt-azt, értéket, limlomot, s már csupán némi tudás meg képzelet kell hozzá, hogy a sorsukat felidézzük. Nem is tudja, mint a picskál, aki csak úgy szétalanul lődörög az utcán. De hagyjuk a szép szerényvári főutat, s röppenjünk át ide az iskolával Ferdén szemben álló ház fölé. Emeljük fel a tetőt, és lessünk be a szobába. A Mátyás szülők vajon mit csinálnak? Ugyanmit nézik a négyszögletes vibráló fényt, a televíziót. Ebből a vibrálásból azonban nem lesz kinizsi, csak elfutó képek sora. Mátyás László, a nagy tehetségű Atilla és a kis szókincsű Domi kövérkés apja feltűlt ingójjal szenderegéppen a fotelben. Hirtelen horkant egyet, és felnéz. Hol vannak? kérdezi. A mama az asztalnál ül, miközben szorgalmasan jár a kötőtű a kezében, megrántja a vállát. Tudom én. Te vagy az anyjuk. Te meg az apjuk. Nem mondták, hogy nem. És elengedted? El. Tudod, hány óra van? Tudom. Hány? Nem tudom. Az apa felül elfordítja a fejét, és megnézi az ágy felett az inga órát, amely minden negyed órában ütt, mint a rosszalkodó gyerekek anyukája, ha ideges. – Te atya úristen! – Orkan föl a családfő. – Mindjárt kilenc óra! – Ó, már azt hittem, valami baj van – mondja az anya. Most gyorsan visszatesszük a tetőt, mert illetlen dolog egy kezdődő családi veszekedést kikémlelni. A mátyás szülők egyébként sem főszereplői a történetünknek. Az ő feladatuk legfejebb annyi, hogy folyton idegeskedjenek a gyermekeik miatt. Nem valami hálás szerep. Ráadásul egy életen áttal. De repüljünk tovább. Kitántorogott a járdán olyan szép szabályos cikcakban. Fátul a fáig, fától a falig. <gül> Csak nem sipi, tanár úr. <gül> Eljne, tanár úr. Már megint többet tetszett inni tíz pohárral, mint kellett volna. Ílik ez a történelem nagytudású professzorához. Sipi tanár úr most megáll egy sötét előtt, bólintva köszön, aztán megcsóválja a fejét. Vajon kivel találkozott? – Eljne, eljne, kisfiam! – dörmög összomorúan. – Mit kereselte itt ilyen későn? Csak nem zavartak ki? A tanár úr inog, kérdéseire nem érkezik válasz. – a laként téged? – Csend! – Na, ne sírdogálj! – mondja a halk megbicsakló hangon Sipegi tanár úr, mert tele van szép emberi érzéssel. Aztán lassan felemeli a kezét, és megsimogatja a kukásbödön fedelét. Bocsánat, mondja, amikor észreveszi a tévedést, és emelt fővel tántorog tovább. Tovább röppenve, soktornyú díszes családi ház fölé érünk. Vörös dísztéglák borítják a falakat körben, félköríves a bejárati ajtó, és hasonlóképpen cifra tornát húzódik végig az első emeleti szobák előtt de még az esőcsatorna lemezei is kakas farkot utánozva kunkorodnak az eresz végén. Egy középkori vár és egy gazdag falusi kúria házasodhatott össze. Másképpen ez a torsz családi ház fióka sohasem születik meg itt a városi parkal szemközt. Vajon kié ez a sok pénzzel és kevés ízléssel felépített otthon? Nyissuk csak felóvatosan a tetőt, hogy ez a farkas kutya, amelyik a vaskerítés közelében láncra kötve szundít, ne ugasson. <gül> Nolán, tudhattuk volna. Ott áll a szoba közepén a háztulajdonos, fekete papucsban, piros csíkos pizsamában és szónokol. Pocakját kidönti, kezeivel gesztikulál. Alacsony és kopasz, mint egy halott tűszányok. Ő Garai Nándor. Ki az a Garai Nándor? De hiszen ezzel kellett volna kezdenem az egész történetet. Ha ő nincs, regény sincs. Ha ő nincs, kinizsi sincs. Ha ő nincs, baj sincs. Ő ugyanis Zerédvár nagyhatalmú polgármestere. Ezen kívül a magyar Etióp Társaság dísztagja, a vörös kereszt tiszteletbeli titkára, a dökkesejű Kiszövetkezet ellenőrző bizottságának aligazgatója, az szerénvári kinizsi sportklub elnöke, a helyi állatvédő egyesület védnöke, a Zérendvár városi bíróság ülnöke, a gimnázium baráti körének döntnöke, és még olyan tizenöt cégnek, csoportnak, egyesülésnek, bizottságnak és szövetkezésnek a tagja, irányítója, főnöke, amelyeket más saját maga sem tud felsorolni. Hát, hogyan tudnánk mi? Ahogy nem ezt szerénységgel szokta mondani, amikor szűkebb baráti köre harsány dicséretekkel elhalmozva. Zerént vár, én vagyok! De nézzük csak, kinek beszél most ott a szoba közepén csíkos pizsamából kikandikáló köldökkel hiszen rajta kívül lelket sem látni. Ó, na persze, a tükör előtt áll Garai Nándor őkelme, úgy gesztikulál. De mit mond, hallgassuk csak. És gurható dirálban a gebegy, de fért. Palizsnakok! drók, hertem andóból andobol! Csóranik korta! És kacagni kezd, mint aki valami fantasztikusan vicceset mondott, amitől a hallgatósága is jobbra-barra dől. Csorani korta! Ismétli és reng a pocaki a Van humora, azt meg kell hagyni. Én minden esetre egy szót sem értek az egészből. Persze az ilyen garai nándoroknál nem is az az érdekes, hogy mit mondanak, hanem hogy mit csinálnak. Mert a szájukból úgy nő ki a sok érthetetlen szóvirág, mint erdőben a bolondgomba eső után. Aztán mikor a hallgatók, az emberek elkávolnak az összegubancolódott szavak zuhataga alatt, akkor a szónokok szépen azt csinálják, amit akarnak. Gorai Nándor nagyon érti ezt a mesterséget. Ha nem érteni, miképpen tudná megnyerni vár értelmes népét értelmetlen buta terveihez. Gorai Nándor ugyanis ki akarja vágatni például a fő utcán álló jegenye Nálunk is szép, széles utca lesz, mint a nagyvárosokban. Szokta a mikrofonba üvölteni, ha a markába kaparint egyet valamilyen gyűlése. A fejlődés útjába nem állhat senki. Még a jegenyese! Itt kell nevetni. Aztán a jobb kezét begombolt zakójába akaszjak, mint egykor napólam, és kinversre fakad. Poros, falusi utak felett zöröghet a levél meg az ág, de zerénydváron nem zörök tovább. Hosszantartó taps, amelyet a beosztottjai vezény ennek villámló szemekkel körbenézve, hogy ki nem tapsol. De Garay Nándor nem csak a fasolt akarja megszüntetni. A fejlődés útjába nem állhat senki. Szerinte a park is feleslegesen foglalja el a város közepét. A park, ahol gyerekkocsikat tónak az anyák, ahol a játszótéren hintázhatnak, homokozhatnak a nagyobbak, ahol adhatnak egymásnak a kamaszok, ha titkos megbeszélni valójuk vagy csókolózni valójuk akad. Netán csak kedvenc együttesük magnókazettáját akarják meghallgatni közösen a fűre heveredve. Bokrok, fák, utak, padok, ez az eréndvári park, ahol a nyugdíjasok is elüldögénnek és szórakozásképpen elnézik a zsibongó gyermekcsapatot. – Ez a park csak értékes helyát foglalja áll fejlődő városunk közepén, – dörgött az egyik nagy gyűlésen Garai Nándor. Nincs kihasználva. Sétálgatni, játszadozni másutt is le. Ott vannak szép utcáik, ott vannak a dróthálóval gondosan körülzált sportpályák és játszóterek. Arra pedig semmi szükség, hogy a csavargó fiatalok ott lézenjenek. Erre a célra mi nem fogunk egy parkot fenntartani. Javaslatom! Itt a város közepén, a park építsünk egy irodaházat. Már minden nagyobb városnak van irodaháza, csak nekünk nincs. Oda fentről a barátaink, ha meglátogatnak bennünket, mindazt kérdezik, miért nincs nálatok egy kiemelkedő építmény, ami szimbolizálhatja a nagyságot? Képzeljéj csak elkedves polgártársaim. Egy irodaház, egy tizenöt vagy húsz emeletes, amely kiemelkedik városunk házainak erdejéből, és már messziről azt jelképezi, hogy zeréndvár, vár, modern és fejlett város, amelyik együtt halad a korral. Kérem, polgártársak, szóljanak hozzá. Minden értelmes javaslatot szívesen hallgatunk. Szóljon, aki ellenzi ezt a monumentalista városfejlesztési programot. És Garai Nándor elhallgatott. Nagy szállta meg akkor a hallgatóság sorait. Nem, mintha mindenki egyetértett volna a barátságosan mosolygó polgármesterrel, de mindegyik tudta, mi rejtőzik a mosoly mögött. Tudták, mi történne, ha felállnának és elmondanák, hogy ők egyáltalán nem akarnak irodaházat a parkején. És a jegenyefákat se vágják ki, mert attól szép és attól zerénd vár, zerént vár, hogy ez a fasor díszíti a főútját. Ezt gondolták, de amit gondoltak, azt hangosan csak otthon vagy szűk baráti körben merték elmondani. Elmorogni, elsuttogni. Miért csak halkan és sohasem a gyűléseken? mert mindegyiküknek volt valami félni vagy félteni valója. Dobrác bácsi az asztalos attól félt, hogy Garai Nándor felemelteti az adóját, ha ellene szól. Mi az egy polgármesternek? Légy tüsszentés. Dobrác bácsi tehát beharapta a bajusz a végét, és még a levegőt is az órán átvette, nehogy a nyitott száján át kibutja, nyom valami ellenkezés. Kucsera Zuli, a fiatal és okos állomás főnök is úgy nézte a cipőjé órát, mintha ott valami icike kis videón éppen egy fogvacogtató krimi jelenetei peregnének. Na majd éppen én fogom megmondani, hogy hülye vagy garai, mint a sötét éjszaka, gondolta közben magában. Azt már nem. Én építkezni akarok. Én kértem olcsó építési telket. Ha most felállok és a toronyház őrület ellen szólok, majd akkor kapok telket, amikor Pista bácsi a Rózsi nénitől. És hallgatott. Az egyébként nagyszájú szivornyák Vilma néni is úgy mosolygott a mikrofon mögött terpeszkedő garaira, mint aki egész életében nem vágyott másra, mint egy égigérű irodaházra. Ajka felett kis szőke bajuszkája ugyan megmegrezdült az elfoltott dühtől, de ki látja azt olyan messziről? Nem szólhatott. Neki ugyanis azt mondták, hogy harminc évnyi ígérgetés után végre ebben az évben leaszfaltozzák a Tulipán utcát, ahol lakik. És nem kell majd ősztől tavaszig sárban caplatni a boltba. Ha most kiadja, ami a bögyében van, még a dédunokái is a tulipán utca is arat fogják dagasztani, ahogy ő Garait ismeri. Így hát csak a fejében kavargott a mondani valója. Fordulj fel, garain a neved napján! Mosolygott rendületlenül a polgármester. És melleként téged jól? Nagy ember akarsz te lenni, fölfelé kapaszkodod. Azért kell neked a széles út meg a ház, hogy észrevegyenek ott fent a nagy fővárosban. Azt fölvigyenek miniszternek, vagy mit tudom én milyen férle fáncnak. Ismerteleként téged már macska nyúzókorodban is, amikor apád, aki tisztességes szabó ember volt, méterrúddal vert el, mert a kerítésre akasztottad a zsiboráig cicáját. Na de jön még kutyára dér! Ezt gondolta egyetértően garaira mosolyogva Vilma Vilmanéni. Nem kért szót persze dr. Pankotai, az ügyvéd úr sem, pedig kiváló szónok hírében állott, mióta megmentette Garai Micut a börtöntől. Garai Mihály, Micu a polgármester fia, aki egy éjszakai mulatozás végén összetörte az eréndvári étterem berendezését. Az ügyvéd úr a bíróságon védőbeszédében bebizonyította, hogy a berendezés nagyon el volt már használva, ezért törött össze. Szinte magától. Végül majdnem az étterem vezetőjét büntették meg, hogy ilyen életveszélyes székek és asztalok között fogadja a kedves vendégeket. Dr. Pankotai lassan körbefordította a fejét, sűrű sörtehaja az égnek meret, arcán fény lett az elégedettség lehelett vékony zsírja. – Nem merek jelentkezni, ugye kutyaütők? – gondolta nagy kevésséggel. – Nem is ajánlom. – Garaival itt csak én vehetem fel a harcot. Mert egyedül én, dr. Pankotai Árpád tudom, miből építette föl azt az ízléstelen tákolmányt a parkal szemközt. Én tudom, hány építési telket utadtatott ki jogtalanul a rokonainak, hogy aztán azok nevében tízszeres pénzért eladja mindent. Én tudom, hogy a bőrgyár hány teherautója és hány munkása dolgozott neki ingyenesen az építkezésen. Én tudom, mennyi pénzt csúsztatott ez meg ez a kezébe, Hogy itt legyen vízvezeték, ott legyen csatorna, amort meg út, És hogy ne bontsák le ezt vagy azt a házat az új hivatalok és lakóházak építése miatt. Ha én egyszer kinyitom a számat? De nem nyitom. Többet érez nekem, ha hallgatok, Mert ő tudja, hogy én tudom, amit tudok. És fél tőlem. Tőlem? Értitek, pupákok? Az újam köré csavarhatom, amikor akarom. Mióta meg a micukáját megmentettem a börtöntől, még az ékemet is megfújjam, mielőtt leülök nála. Így fecserészet gondolatban az ügyvét, miközben megvetéssel hordozta végig, savószínű szemét az egybegyült sokkaságon. És akkor egy kéz óvatosan a magasba emelkedett. Kimeri? Rebbent oda rögtön az emberek tekintete. Kimer újat húzni a sorsra? Ki unta meg az életét? Halkmoraj futott végig a termen. Az a felemelt kéz a sipeki tanár úr ráncos keze volt. Az emberek összenéztek. Mit akarhat egy történelem tanár garai Nándorral szemben? Csak nem részeg megint a sipeki. A polgármester is meglepődött. A redők összefutottak a homlokán. A beosztottaira nézett egy villanásnyi időre, akik megígérték neki, hogy senki sem fog jelentkezni a javaslat ellen de aztán mosoly szivárgott az arcára, úgy intett. – Társaség, tanár úr, a szó! Sipeki Béla, történelem és magyar szakos tanár felállt. Lassan emelkedett fel a helyéről, mint egy felelésre készülő diák, aki tudja a tananyagot, de nem tudja, milyen hangulatban van éppen a pedagógus. Körülnézett a teremben. A közönség újra felmorajlott. – Te jó ég! Sippi nem részeg! Kedves lakótársak, kezdte halkan akadozva a tanár úr. Úgy érzem, hogy szakterületemből adódóan, ha valaki nem ismerne, sipeki Béla magyar történelemszak, szóval az általan tanított tantárgyak arra késztetnek, hogy hozzászóljak. Csak társég, tanár úr, csattad fel Garai hangja, mint egy korbács. Azért vagyunk itt, hogy minden értelmes véleményt meghallgassunk. – Vagy nem? – De... Bólintott Csipi, és mély lélegzetet vett, mint a kisgyerek úrás előtt. – A fejlődés az egy igen nagyon fontos dolog a történelemben. És a fejlődés, az építés mindig együtt jár a pusztítással. De nem mindegy, hogy mit pusztítunk és mit építünk. A polgármester úr ki akarja vágatni a fasort, hogy szílesebb legyen a váron. Szép gondolat, Szélesebb úton több autó fér el. Több autó több vendéget hoz a városba. Több vendég több pénzt költ el. És a városunk egyre gazdagabb lesz. – Na, ugye? – nézett szét Garai Nándor nagy felsőbséggel. – Köszönöm, tanár úr, hogy a tudomány ódaláról is megerősíti a tárvám jogosságát. – Ki akar még hozzászólni? – Egy pillanat. – emelte fel az ujját Sipeki Béla, mint az iskolában magyarázat közben szokta. Még nem fejeztem be, bár, mint elmondtam, a fasor kivágása okos gondolatból indul ki, de alapvetően butaság és merénylet a városunk ellen. A terem felmorajlott, garai elsápadt. Az ügyvéd úgy bámult sipire, mint Józsi, aki meg kis dolgozni a ház mögé, és az űrből jött lények bilit nyomnak a kezébe. Mert mi történik, ha kivágjuk a fasort? Lengedte meg hosszú mutató a történelem és magyar nyelv általános iskolai tanára. Késsel vágunk városunk arcába, mert a nagyapám is azt mesélte ötven évvel ezelőtt, hogy amikor kisgyerek volt, lombok alatt sétált a főutcán. Talán nem ezek a fák sorakoztak még akkor az út szélén, de voltak fák, és ez azt jelenti, hogy a mi városunk mindig testvériségben élt a természettel. Jenő, sziszekte Garai a mellette ülő jegyző felé. – Miért nem nyugdíjasztátok már ezt az idiótát? A jenőnek nevezett jegyző csak a szemét merezgette bocsánat kérően válaszul. – Ha kivágjuk a fát, városunk arcát rondítjuk el – folytatta Sipeki Béla, és a hallgatóság szeme csillogni kezdett. – Ezen kívül a levegőnket is tönkre tesszük. A fa életet lélegzik nekünk, a sok autó, amit átengednénk a városon – halál. – Kérdezem én, kedves lakótársak, mit válaszunk? Életet vagy halált? Ezt a kérdést talán mégsem lehet így feltenni. Csicsérget közbe a jegyző, miközben garaira pislogott hűkutyaként. – Jönő, fiam, te ülj le! – legyintet rá a tanár. Megint rosszul felelté. Jó ha hallgatsz. – Emlékszem rá, te voltál az, aki hetedikbe megbuktál történelemből és biológiából. A jegyző megpróbált láthatatlan emberé változni, de ez most nem sikerült. A kérdés csak így lehet feltenni. Élet vagy halál? Ha azt akarjuk, hogy jöjjenek a vendégek, építsünk utat a város körül. Higgyék el, ők is szívesebben fognak meglátogatni egy tiszta levegőű, barátságos arculatú helységet, mint egy tucat várost. És ugyanez a véleményem a park megszüntetéséről. A múltat és a levegőt veszi el a várostól, aki a park helyére toronyházat épít. De kérdem én, minek nekünk toronyház? Talán nincs elég hely a város körül, hogy emberi méretű épületeket állítsunk. Csend lett. De milyen? Tisztán hallatszott, hogy egy légy az ablak szélére mászik, és köhögni kezd a huzadban. Ha annyi pénze van a városnak, polgármester úr, hogy szélesebb utat meg toronyházat tervezhetünk, akkor javaslom fordítsák azt a pénzt szennyvíztisztításra, mert mindenki tudja, hogy a bőrgyár szennyvizétől döglenek halomra a halak a sárítóban. Aki pedig megöli az állatokat, az az embereket öli meg. Ekkor, mint egy asztal alá rejtett bomba, a teremből kitört a tapsvihar. Garainándul felugrott, és úgy kapkodott levegő után, mint a pontyok a sárítóban. – Jenő! ő! – az asztal alá idekvőjegyzőre. – Írd fel, kik tapsónak! – Talán egyszerű volna, ha csak az ügyvéd urat írnám föl, sipákolt az egykori bukott diák. – Miért? – Mert ő az egyedüli, aki nem tapsol. A gyűlés botrányba fult. De nehogy azt ígyük, hogy egy magyar történelemszakos tanár beszédével és a tapsűharral le lehet mosni a pástról egy garait. Garai jól tudta, hogy neki lehetősége van a lakosság beleegyezése nélkül is kiírtani a fasort, megszüntetni a parkot, felépíteni a toronyházat és hagyni a szennyvizet hadfolyon a sárítóba. Csupán azokat kell meggyőznie, akik a közgyűlésen eféle nagyügyekben szavazni szoktak. A képviselőket, a vezetőket. És ebben a meggyőzésben ő nagymester volt. Kit megfélemlítéssel, kit ajándékkal, kit megkedvezményekkel állította maga oldalára csíkos pizsamában, ama esti órában a tükör előtt, amikor a tetőt felemeltük, szintén eféle szavazó csoport előtti beszédre készült. – És gúrható dirálban megszúvalt a gebály defért! Hadarta is ismét nevetett. – Csórani korta! Persze az öt és fél kis összeesküvő ott a laboratóriumban, nem a fasor kivágása, és nem is a park megszüntetése miatt döntött úgy, hogy feléleszti a fekete sereg nagy erejű kapitányát. Nagyobb tétről, nagyobb harcról volt itt szó. Ahogy Sipi tanár úr mondta, életről és halálról.